heet verbeid Hartelike goeie naand, dit is nie Rudolf Sonnie, dit is ek, Ludwig Venter, wat instaan vir Rudolf, hy is toegegooi onder die werk en hy sê hy kan ongelukkig nie vanavond by die uitsending uitkom nie, op spoed, en ek sta nou in vir hom uh, met op, op spoed, nou, uh, ja, ek uh, het nie geweet waar oor om te gesels vanavond nie, Uh, so, toe grijp ek maar my, my feiteboek, hoekom nie? Dit is altyd interessant en is altyd lekker om te, feite te boor. Um, ek het in, wanne was het? Uh, uh, 19? Nee, ach, 20, 18, het ek een uh, boek gedoen wat ek uh, feite uit, uh, wel, oorals gaan opsoek en dan het ek die fout, feite ge, uh, opgesom en... Uh, Uh, baie lang feite partij van hulle het ek somme kort gemaakt en in boekvorm laat uitkom en uh, ja ek het duidelijk vir die uh, printers of die publishers gevra uh, maak asjeblief dit in een dagboekvorm met een feit per dag vir een skrikkeljaar so dit is 100, uh, 366 en uh, dan moet nie die dag of die jaartal daarby sit nie dan is hy geldig vir baie jare nou ja, uiteindelik toe die boek uitgekom het toe sien ek, nee, hy het gesê 2018 en hy het gesê, maandag is die derde, dinsdag is die vierde hy weet, so dit was eindelike hy kon beter gebruik gewees het nou ok, kom, ons begin somme by die 1 januari van daie jaar uh, die eerste feit in die boek is, tydens die Suid-Afrikaanse grensoorlog tussen 1966 en 1989 het 715 SA soldaten gesnevel tegen oor 11291 Swapu en Angolese soldaten, daar is ook gedurende hierdie tijd 1087 Namobiese burgers in die oorlog vermoor ok, en ek gaan die plate aankondig nie, ek het sommer net gegryp, ek het so, ek, ek leaseer my plate in verskillende headings, en nou onder die heading van Afrikaanse muziek en dan is daar ander headings van wat die genre ook al mag wees het ek net het om plate ingegooi ek het self nie bijgeskryf wie die uh, sangers is of uh, wat nie, uh, soos ek weet nou hier die vorige ene, daardoor in die bosveld was gewees Chris, oh nee, Charles de Kobe, um, so kom ons luister na die volgende liekie op die draaitafel dit is al wat ek gaan sê, is die volgende liekie op die draaitafel en dit is die Rangers Waltz, ek weet hy word gedoen dier die mamas en papas, maar kom ons hoor of hier die ene ook van die mamas en papas is De la que beslis the rangers wals maar nie die mamas en papas nie ek weet hulle doen om met uh, saxofone en uh, die type muziek en hierdie ene was meer uh, ek dink as ek reg geluister het ok, ons kom by die volgende feit wat het vir jullie gaan lees en dit is die Titanic Hy, sy uh, maximum kapasiteit was vir uh, 3547 mense en toe dit gesink het op 14 april 1912, was daar 2223 mense aan boord, die boot bootse ontwerp het voorsiening gemaakt vir 64 redingsboote, maar daar was slechts 20 op die boot. So, toe dit begin sink, is die eerste redingsboot daar weg, met net 28 mense op, die boot kan 65 mense vat, Slechts 31.6% van die passagiers het oorleef. 53.4% van hulle kon oorleef as die beskikbare reddingsboote tot sy volle vermoens gebruik was. Nou, meer as 1500 mense het verdrink. Daar was twee 200 onder die oorlewendes. Interessant, ne? Oké, okay, ons stap aan. Ons luister na klipwerf, helle doen tulips from Amsterdam lekker eniekie tulips kom in die lente en die lente is nog nie enie maar ons luister om Slipwerf, tulips van Amsterdam. En uh, ja, die uh, partij van die feite wat ek vandag vir julle hier lees, is verskrikkelijk lang geweest En uh, so ek gaan hulle skiep, ek gaan net by die korter feite, gaan ek vir julle um, uh, so stikkie van die feite lees. Oké, okay. Ons trek nou al weer by die vierde januari, die derde januari is eindelijk een bykie lang ene, ek sal hom uh, uh, los. Ok, nou Cher am, Amie, uh, wat, uh, dit was een postduif wat gedeed in die Eerste Wereldoorlog, uh, dit is te sê 14 oktober van 1918, erg verwond het hy dier die vijandige machte, Duitsers in Frankrijk, sy linies gevlieg om toch sy boodskap af te lever en so doene die lewe te red van 194 soldaten. Hulle was onder die vier van hulle eie machte en die duifse boodskap was dat die artillerie toch moet ophou vier. Sy het op 13 juni 1919 gefrek in haar wonde en is uh, vandag opgestop te sien in die Amerikaanse oorlogsmuseum. Sy het ook een medaille die krui, wat kruiks te jury gekry. Dit is nou vir die duif Cher ami wat uh, 194 mense sy leven geret het, door, door die koels en al, sy het in die licht gevlieg. Sy is toe gewond ook in die... Uh, Uh, vlug, en uh, sy het haar boodskap afgelever, die artillerie moet toch ophou, asomblief, moet nie verder vier nie, jy skiet op jy oie mense. Jan Raap, hy is volgende op die draaitafel, en uh, ja, getal met hom gesels ook, hy was een van my gasten, my uh, onderhoudsgaste, op die stasie, en uh, uh, hy is daar van niekerks hoop, as ek recht onthou, en hy sê, Die Likkie is Jan, ek er kan nie dans nie. Trouwe friks nog steeds die single ou oh, en roke sigaret As die dansbaan Open, hy sit alleen Daar op die kantlijn, skink Toen nog a brandewijn, sê Om frik vir a man, soos jy Sal jy jou gat drak kry Hy sê, Jan, ek kan nie dans nie Langarm daas nie, ek aans nie Jerusalem is sommer by baby house party Tegen die en tyd kan a man nie rechtopstaan nie Koms so op Patrick Swyzy In die lichthoktels is baby Vanslag los in die gym en ek sien die kans nie Jan, ek kan nie dans nie Dis die neer en hy nog daar Ek sê jou frik, kom ek kry jou by die baard As enkelkul wee, ek kan jou wel voorstel Wat daar net vir n lekker dans Hy kan lui en jy gaan net saam So lang jy net van 1 tot 4 kan tel Hy sê Jan, ek kan nie dans nie Langarmdaas nie, ek kan ons nie Jerusalem is sommer by die house party Deel daai tyd kan een man nie reg opstaan Die kultsoep En die maar jy lag op, tells is baby. Wat was in my sinnie kon sien jy kan nie danks nie. Ter die aansien frik toekans Die DJ speel een vast trapdans Maar die man sukkel om op twee voete te staan Die girl hy toelang kal gaan slaap En frik mak op die dansbaan En hy fight toe met die DJ toe hy sê hy is klaar Maar hou oh hy kan nie dans nie Langar om daas nie, hy kans nie sommer by die house Maar die dier daai tyd kan hy nie opstaan Hy is swaise, as jy my vraag klein bit leise, so as jy hem sien moet net nie vraag die prik, kan nie daans nie prik, hy kan nie daans nie prik, hy kan nie daans nie nie man kan nie daans nie, en ja ek kan daarmee vereenselvig ek soos sê uh, ons het altyd so in die skoolsaal as ons in die skool nie sokkies nie, nie kom ons noem het maar volkspele het dan het ek ook maar aan een kante gesit, ok ek kan ook nie volkspele wees met een wals in die ne, uh, maar ek het altyd uitgesit en gewag en gewag, as daar wals opkom dan uh, is daar nie keer aan my nie, dan is ek op en ek het een mysie beet en ek ken van 1, 2, 3, 1, 2, 3 dit het ek geken. maar vastrappen, toesteppen al die ander nonsens wat hulle gehad het, uh -uh was nie vir my gewees nie, ek het nie lesig gehad nie. Ok, <laughs> nou kom ons luister, wat is die volgende ene, die beruchte, Daisy de Melker, julle allemaal het al van haar gehoor, sy was een verpleegster, wat drie keer getrouwd was, en volgens bewering, uh, twee van haar eigenoontes vermoord met strignien vergiftiging vir financiële gewin uh, van die uh, assurantie af natuurlijk, en toe haar sien beginne andering, op een gedeelte van die assurantie uitbetalings op haar laatste manse boedel het sy, het hy dit ook vir geld met haar sien vergiftiging. Sy is op 30 december 1932, op 48 jarige oudedom, is sy gehang vir die moord op haar sien. Die moord op haar mans kon eindelijk nooit bewijs word nie, maar ek meen, uh, 1 1 g 2, ne. Hulle was allemaal loodgieter gewees, uh, al, hulle, uh, al haar mans was loodgieters gewees. En dan Hier saam met die, uh, um, in feite, het ek foto's ook, en uh, hier is een foto van Daisy de Melker, en sy lyk vir my, sy sy kwijt daar nie, ek so sê, uh, moet nie ons in soek daar nie. Right, Robbie Wessels, en hy sê, die coach's speech, dit is ou snorre wat hy van praat, die coach's speech, speech, hier kom hy. Robie wat praat Hallo Robie dit is snorre Is he al z'n lot trok en is niemand wat vroeg Ek sê kouts van die het een trok omgedonder in die middel van die pad. En nou het ek gewonder, kan jy uitdelp ek as laat? Asseblief luister mooi na die woorde van my speech, of gaan sê het goop YouTube onder speeches van jou kiech. Christie's speeches is die bestes op die net, dat het my al baie kere uit die tijdspot gereed. Dit begin baie rustig en het eindig baie rof, jy moet huil in die middel en dan moet jy ontplof. So hier is die woorde as jou internet jou drop, jy het vijftien minuut voor het morgens afspot. So ek skryf die speech op my Coca-Cola borrel, I wow. fall the night <laughs> for you, I can't even go for it. Bokka, moony, wari, wari, rave, ni. Bokka, moony, wari, wari, speech, ni. Moony, illister, an all your other glasses. <laughs> Bokka, skill, you run, and you die ball, ni. Waar geslijde hulle moene teel ek uit vir die manne Dit is nul vir die bokke, 35 en vir die hane En ek bel vir jy vir snorre, maar sy foon is die annie En ek roep jy ma vir morras, jylle loop aan hierdie balie Skip vir die williers en skip vir voerie Sê vir die pree, hy druk nie uit Paas direct vir panna of vir J.P. Peterson Ga gooi vir my ee cola met huis daar En ga roep vir my vir bakkies en vir busmark Doe plezier en sê vir vir ook al kaptein Is ek plureer die refer Middag bakkies, middag busmark, is a voorrecht vir my Ek sê die groeske onderspeler kom Jy kan my trap en speel ek wel storm. Die verkeer maak my man met al die trokke En nou sit ek nog en luister hoe verloor die blerrie bokke Dit is 35 terak, daar is 5 minuten voor Hoeveel maak hem alle gof, hulle die pleitie nie kan hoor Paas vir de beleers en paas vir voerie En vraag vir de pree, hoe kon druk hy nie die drie ha? Hy is kla oor die doelen en dan paas hy van a panna Is mal, gaan praat met die manne Robby luister nou mooi, kry die ouwe by mekaar Sy is die voete en hy weet sy wat me prante so vir hierdie karakter paal niemand wat my nie in die preek het die paal nie skiet vyf manne in die hande van 'n paal en vyf manne van die boker vyf en hern opkom onie wari wuri nie bokka moni nie wanneer jy elasper aan die rabu van die krel maar askom nie bokka moni wari wuri reef nie bokka moni wari wuri speech nie Moei nie, jylle spier, en ie gabo van die kreil, moras kom boer, want maanra's mis nie. Bokke moei nie, ware oor die recht nie, Bokke moei nie, ware oor die spieiera's nie, Moe nie jylle spier, en ie gabo van die kreil, Maanra's kom boer, want maanra's mis nie, Bokke moei nie, ware oor die recht nie, Bokke moei nie, ware oor die speech nie, van die kreil, Maanra's kom boer, want maanra's mis nie. Moe nie jylle spier, en ie van die kreil, Ja, laat mens wonder, mor is game Ek wonder, ek, speel ons die Engels weet, Nee, so iets Ek weet, die bokke speel mor ek, ek weet, ek het ek, so Beesig, ek verloor trek Van hoe dit aangemaak weer, daar is a game Daar is a game mor As iemand weet, sê my um, Right, ons kom Nou by die volgende feit En, ons het nou net gehoor van Wel, uh, sy was Een werkelike Eh uh, dame gewees, hierdie uh, die melker, hier is een wat nou so'n bykie tong in die kies is, en ons praat van Eintjie Somers. Eintjie Somers was een man wat in vrou vrouwekleren gedraad, en uh, hy het altyd alleen in die berge in die westkaap geblei. Kinders het altyd achter hom aangehaard op en omgespot, en soms het hy omgedraai en hy gejaag, en een van hulle gevang gekry en dan in een sak gestop en uh, daai kind is nooit weer gesien of van gehoor nie dit word ook gesê dat hy soms by huise ingebreek het en die kinders gesteel het en dan is die kinders ook nooit weer gekry nie niemand weet wat hy met die kinders aangevang het, hy is slechts in die warmer tye opgemerk en dis waar die somers vandaan kom uh, eindkies somers hy het nooit, niemand het om ooit in die winters gesien nie Ja, dit is ook een legende wat uh, kinderbang maak legende, ek weet nie maar <laughs> ek so vrekbang gewees het Ok, nou dit is ook die eerste liedje wat ek op die gitaar kon speel hierdie, Oud aan die langpad ek glo, amal wat die gitaar in die hand vat skop af met Oud aan die langpad die heel eerste liedje wat jy kan speel sê, hy met 'n prijs gevang uh, die auto aan die lang pad hy is maar 1 minuut en 30 secondes die gemiddelde plaat gaan dees daar so uh, nie onder 2 minuute nie uh, uh, die oude plate was net oor die 2 minuute maar die nieuwe nie vir plate was so 3 minuut 50 sekundes, 3 minuut 2 sekundes daar rond gewees. Uh, hierdie ene was maar net 1 minuut 30 sekundes. Ek sit nog hier en rond kyk en toe sien ek hoops en daar maak ek nou klaar. Ok, ons is weer by een feit en hierdie keer ek het nou weer teruggegaan vir hierdie ene. Ek het net gedoeg, hy is te lang, maar hoekom uh, sal ek om nou skiep? Dit is een interessante ene. Nou, jy, jylle allemaal ken die Eiffeltoring door in Frankrijk, ne? Nou daar is 1792 trappies van die grondvlak tot bo uh, op die uh, Eiffeltoring. Nou ja, dit kan eendag een dag, uh, trivia vraag word, so maak een pun daarvan om dit te luister. Uh, Je weet, jy sê, jy sit op hoe ons toe bij een miljonair in jou finale vraag is, uh, hoeveel trappies is daar van grondvlak tot boe? in die Eiffeltoring, dan kun jy sê 1.792 nou die Eiffeltoring is aanvankelijk gebouw as een wereldwaie uitdaging aan ingenieurs om die 100-jarige viering van die Franse revolutie in uh, Europa te herdenk of te gedenk. Honderde ontwerpen is ontvang, maar specifieke voorlichting is van ene Gustav Eiffel uh, is oorweeg omdat het op daar die stadium die hoogste structuur ter wereld zou wees. Dit kon ook as een radiosendingstatie ingespan word. 20 jaar na die oprichting was, die, was het oorweeg om hier af te breek en verskroot metaal te gebruik. Maar uh, later daarteen besluit as die toeriste attractie uh, om te dien as dit. Dit was gebouw en voltooi in 18... 89, ja ek weet ook onder die feite somewhere is daar een oud wat 2 het hy die Eiffel Turing verkoop, hy het uh, vir die mense gesê, hy is uh, van die government en hy het om gevra om die Eiffel Turing te verkoop as skrootmetaal want uh, dit kost hy te veel om om te onderhou en hy het om verkoop gekry <laughs> ja, in elk geval ons stap aan een ons kom nou by uh, Des en Don Lindberg heep hulle feature vandag met die gazoom van die bije en ek weet Des het man hy wat het hy het uh, prokureer, ja hy het in die rechte gestudeer Don het kins van die begin af sy het haar kins daar in Italië gaan klaar maak en hy wel op aandrang van sy professor het hy die hele ding opgeskop, hy was die enigste kind, sy was een van 7 sy het in Durban geboore, hy in Johannesburg maar het hy, je weet sy progreer het, sy progreer sy uh, professor het van gesê luister dit, wil jy nie maar livers opgee met jou studies in, hy het die rechte nie en uh, hy het het uh, toe sommer net gedoen, ja Uh, dit was vir hom ook meer aanvaardbaar en liever een uh, muziekloobaan gevolg dit is in Doornlinburg die gezoom van die bije the made, a high, down a shady lane through the sugar cave looking for his wife as he strolled along he sang a song of the land of milk and high, where a bump can stay for many long days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 Cops all have wooden legs The bulldogs all have rubber teeth And the hens lay soft-boiled eggs <laughs> Farmer's trees are full of fruit Their barns are full of hay Why you wanna go where there ain't no snow Where the sleet don't fall and the wind don't blow In the big rock camp? Dans groen door een boom, sit een en in groen Sy gedachte is hoog in die tak die droom van een plaas om enkele baas Waar man werk, handen in die sap In die droom van een land waar die brammers brand En die trekkers trek te samen En een brandewijn dam waar die lammers land En die ministers, minister, die vader waar die krokodille krok met die tand in en die lukke van een luk en die aas plus aas en knor gaan die kraatsen die gebrond van die brommers op die frontkom tatterlackalack Sis! And he won't be on a book En dit is Des and Dawn Linberg. Ek verwys altyd na hulle, na die, uh, wat, hoe kan my sê, hulle te, uh, van die free spirit mense, soos uh, die mense wat by uh, Woodstock was, die, die hippies, en, uh, jy weet, um, uh, Des and Dawn het daai type lewe gelei, die free spirit lewe. Ok, nou, uh, wat ter feit gaan ons nou volgen het, Ja, ons het net ook gepraat van die duif wat uh, opgestop in museum is. Nou hierso het ons, Zuid-Afrikaanse, uh, uh, uh, in die oorlogsmuseum in Johannesburg is een opgestopte springbokkie wat met volle militaire eerbewijs van afscheid geneem is tydens die Eeste Wereldoorlog. Nou dis, uh, die bokkie se naam was Nancy. Nancy was die meskot van die vierde SA infantry. Uh, regiment wat verskye plekke wereldwijd haar plek op volgestaan het op die paradegronde saam met haar eenheid. Sy het uiteindelik ontkom op 26 november 1918 na longontsteking van ‘n besondere kouwe Belgiese winter. Ja, uh, sy het so een skewe hoering ook die spesifieke springbokkie en sy het oorals het sy saam met hulle getravel dwars die oorlog na verskillende lande en ja, toe sy oorlede daar en volle militaire eerbewijs is sy van afscheid geneem, uh, haar naam was Nancy gewees oké okay. um, waar is ek nou iso uh, ja, volkspelen he. wie van julle onthou nog die volkspele, vrydag aand by die school het ons het gehad, en dit was vir my baie lekker geweest om elke vrydag aand uh, saam met die niggies en nefies, nee, die niggies, om saam met hulle so uh, Afrikaners as plasierig, en al die prachtige, hoe die boere, uh, Suikerbossie, Bobby Antrim, al die volkspelelikies te doen. Nou, onze dieve, Rean Oongerer, hy doen so een medley van die verskillende liedjies soos uh, hoe ry die boere suikerbos solank as hy riekie eh uh, bobie han klomberg en so kom ons luister hier kom hy hoe ry die boere ura hoe ry die boere Urei di pure setsetsua setsetsua setsetsua Urei di pure setsetsua setsetsua Ura Urei di pure setsetsua setsetsua setsetsua Urei di pure setsetsua setsetsua Ura Tikkaf noin sei tingelingeling tingelingeling Ura Tikkaf noin sei tingelingeling tingelingeling Ura Urei di pure setsetsua setsetsua setsetsua Urei di pure setsetsua setsetsua Ura Suikerboss, ek wil jou hef Suikerboss, ek wil jou hef Suikerboss, ek wil jou hef Wat sal jou mama daarvan sê? Dan loop ons so onder dier die maan Dan loop ons so onder dier die maan Dan loop ons so onder dier die maan Ek ken my suikerbossie saam So lank as jy kyk in die water lê, in die water lê, in die water lê, so lank as jy kyk in die water lê, glo my geen gedink aan my, in 'n fantom maar net hier, so naopop byk, glo my geen gedink aan my, in 'n fantom maar net hier, so naopop byk, glo my Ob yankem die berg so hastig so lasstig ob die berg so hastig so lasstig ob die berg om die boere te verrat voor vir die jolie bobial ob die berg so hastig so lasstig die berg so hastig so lasstig die berg om die boere te verrat voor die jolie bobial Kom, Robsy Daar, kom, die ALI Die ALI die Kom, Robsy koo SM Noei, noei, drie kooi, noei, drie kooi is gemaakt Drie kooi is vir my gemaakt Om daarop te slaap Noei, noei, drie kooi, noei, drie kooi is gemaakt Drie kooi is vir my gemaakt Om daarop te slaap Die ALI Die ALI Die Paloma die kom oor die see Die Ali Die Ali Die Ali die kom oor die see Die Trane di ro oor jou bokkie Die Trane di rou oor jou bokkie Darma di son hemmig man und ha Ons moet stay so hard Nie nie nie moet ons nog nie nie nee. nee, moet ons nog nie nie nee. nee, nee, nee, moet ons nog nie nie nie moet ons nog nie ek droom nie met 'n los kopvolanie nie Nie nie nie moet ons nog nie nie en loskop to lanie vat trek vir 'n jaar trek van dag se klompie pere vat jou trek swaar dra almal kan swaar dra almal kan swaar dra almal kan jare in die loop die end swaar kan swaar dra almal kan swaar dra almal kan jare in die loop Fordra, alle dien kan fordra, alle dien kan fordra, alle dien kan dan nie meer hu po. Ja, dit is Rean Ungerer met so 'n medley van ons Afrikaanse noem het volksspeler dan, maar uh, hy het nou heel laaste ene wat hy gedoen het is wat Jou goed en trek vir reëre. Nou uh, ek het net nou Uh, dit is ook een van my feite daar, uh, wat ek gesien het toe, dog ek, hy is nou miskien te lang, ek sal hom nou nie, doen nie, maar aangezien hy hom nou gesing het, hoekom nie, uh, kom ons geef julle die achtergrond, uh, van, weet, meeste van hierdie uh, feite wat ek in die boek gesit het, was, wel, was iets wat ek oorgewoner het, en dan het ek het gaan opsoek, en ek het die feit dan neergeskryf, en verkort, en ge Ja, laat hy pas op een blad sê, want ek het net een feit per dag, so hy moes op die dag sy blad sê gepas het. Nou, oor Ferre, wat jou goed in trek, uh, dit is een mevrou Annie Meloni, sy was die eerste vrou wat saans feestelik kede in Johannesburg, het sy a, klavier gespeel. Toen sy in Zuid-Afrika aangekom het, het sy by een rijk boer in die distrik van Somers het Oos, en meneer van Aard, het sy daar thuis, thuis gegaan, langsaan van Aard, het die verheerde gewoon met die bijnaand Hoepelbeen, omdat hy, sy eenbeen was korter as sy ander gewees. Uh, van Aard het verheerde sy plaas vir kontant gekoop, maar hy, wat hy ook al gedoen het, hy kon verheerde nie so ver kry, om die, te, die plaas te verlaat nie. Dit was nou later uh, die grap van die beerd, en verleentheid vir die nieuwe eienaar nou Annie Meloni die dame wat ek net ervan gepraat het en uh, Ada van Aard dit is nou die dochter van die rijk boer, het een plan gemaakt Ada het die woorde van Fatio goed in trek Verre het sy geskryf en mevrouw Meloni het het getoons het die twee nooit toe die hele bier na een dans toe en Verre was ook daar En hy het gesing, hy het die liekie gesing, en naderhand uh, het allemaal saamgesing, wel wetende waarop dit sin speel. Een hoepelbeen was woedend, en hy die volgende, uh, wel hy die daansome dadelijk verlaat ook, die volgende dag was daar net stofwolke, soos hy bezig was om op te pak en te trek, gedoom die liekie waarin sy naam verewig is. Nou ja, <laughs> dit is waar, vat jou goed in trek verheerre, vandaan kom. Hy het een beetje te lang geplak op die plaas wat die ander oude by hom gekoop het. Right, nou, vet man, hey, hy was laas week hier in Kimberley uh, by die boerefeest, uh, hy het een boerefeest hier gehad en dit is waar ek, uh, die, uh, wel, uh, die meisie wat ek uh, vir een onderhoud gehad het, Anja, uh, sy daar opgetred, toegangkeerik daar, maar ek het nie lang geblei om vetmense vertoning ook te kyk nie, want ek wou bly om hom te vraag en dan Lea was daar, hy was hele klompie uh, kunstenaars wat ek uh, wou vraag vir uh, of uh, hulle belangstel of uh, ek hulle kan vraag vir een onderhoud uh, in my program op die horizon, maar uh, ek het toe uh, vroeg huis toegegaan het was koud uh, en uh, maar ek maak het lekker gesels met Anja Nou, Fatman, hy kom met oom Olifant. Nou, dit is een mooi video om te kyk hoe hy, uh, wel, die hele oom Olifant lekkie hier kom hy en hy syng vir ons die enne. Sy, hy is vet man gewees en hy praat van oom olifant met die sterkie van voor en die sterkie van achter en uh, ja wat jy nou ooit so iets gezien ok ek het hier een wat redelijk blank is uh, waar ek sal hem vannacht lees en dan gaan ons, want uh, ek dink hy is interessant, nou gedeer in die slag van Waterloo, dit is moest daar waar Napoleon uh, betrokken was in 1815 is ten minste 50.000 gesnewelde soldaten sy tanden in dromme vol na Engeland verskeep waar hulle spoedig, spoedig een nieuwe thuis te gevind het in die monde van Duitse Britse burgers nou hierdie tanden was uh, bekend as Waterloo tanden en uh, dit was later een prestige symbool om een stel daarvan in jou mond te vertoon die traditie het aangegaan en tanden was een baie gezochte product uh, die spesifieke tanden en uh, dat het selfs dier grafskenders op die swart mark het hulle tannig wel graf toe opgegrauw en die manse tannen verweider en dan die tannen verkoop. Nou ook die tannen van mense wat terechtgestel is uh, is dier die uh, uh, uh, tandartse en latorium te rustig gekom. Daar so, uh, ja, uh, baie van die armer gemeenskap het hulle eie tanden getrek en, laat, en verkoop, net om die pot aan die kook te hou. Nou, terwijl ons dan nou op die onderwerp van mond hygiëne is, uh, die heel eerste tandenborsels het verskyn in 18... Nee, het was in 1498, en was gemaakt van vlakvark en nekhaare, wat in uh, borselvorm uh, op een stuk been geset was was die nekhaar kort in voorraad uh, en dis een redelike dier kom met die uh, tijd armer families het slechts uh, wel dikwils 1 familie tannenborsel besit wat door hele gesin gebruik was ja, dan het hulle foto is of van so stel Napoleon of waterloo waterloo tannen <coughs> ek weet daarmee of ek so iets in my mond wil ek weet George Washington het ook tanneprobleme gehad uh, jy sien hom nooit glimlig waar hy wys nie en die rede daarvoor is juist, oor hy erge, erge tanneprobleme gehad het hy moet hy toemond het hy gesmaail en uh, ja, nou okay, wat gaan ons nou luister, kom ons gaan, ja, hierdie uh, oom Olifant van Fat Man hy het vir my laat dink aan een ander wysie Uh, en dit is een zware en maal aan Troye Rosar, jylle sal hoor die ooreenkomst tussen die twee uh, weesies, dus hoe so kom ek nou vir Hydes Erwin op die draai tafel het, uh, myn vater was een wandersman, kom ons luister, uh, en nou vergelyk jylle hierdie weesie met daardie, uh, een van oom olifant. as hy, Hydes Erbin is die dame wat daar vir ons gesing het sy het eindelijk so groepie, hulle so drie nee, twee dames, en hulle is opgewek en vrolijk ek sê, hulle het so een uh, dans drafstapie terwijl hulle die liedjes sing ok, nou kom ons by uh, die 16e januari is waar ek nou al trek, is. so ek het die hele paar geskiep Maar hulle is te lang, hoopeloos te lang. Ek het nou hier ene, dit sê in, in 151. het die Portugiese seeman Pedro de Ateit boodskap geloos binnen een skoen aan een melkoudboom in Moselbaai, wat geadresseer was aan ene uh, Joa de Nova en verslag geleverd het oor hoe die storm sy hele vloot uitgewis het. Een jaar later is die boodskap dier De Nauwig daar gekry. Hierdie boom was vir die kaardes daarna as postkantoorboom gebruik om boodskap te loos en is vandag nog een groot toeriste in Moselbaai. Uh, dit is daarom een van die dinge waar ek al bij was en is juist oor ek daar was dat ek gaan opsoek het waar oor gaan hy. Ok, dit is die postkantoorboom daar in Moselbaai so as jylle om gaan kyk dan weet jylle nou waar oor dit gaan right, ons het nou op die draaitafel is die venterkies, ek sê altyd die, uh, je weet uh, buiten die ventertrailerkies is hierdie twee venterkies uh, ook deel van my trots om een venter te wees um, hylle doen vir ons die kalfiewals en uh, hulle, ek het hylle ook al onder gehad met hylle en lekker gesels met die twee meisjes die eh uh, koffiewals die ventertjes venterkies en dit was die kalfie wals. Nou hierdie volgende ene is, uh, wel ek kan dit specifiek onthou dat ons uh, op die radio geluister het toe hulle hierdie hondkie die lucht ingestuur het, dit was uh, in 1957. Um, die heel eerste hond wat in die ruimte uh, gestuur was, sy naam was Alika. Uh, hy was so'n baster, husky, colliehond uh, en dit is op 3 november 1957 aan boord van Sputnik 2 Jo, die biurische hond, blaf, blaf, blaf uh, Sputnik 2 Ek weet nie of jy hom kan hoor van daar of nie maar het is uh, irriterend Nou, ok Sy is as in Moskou, is sy opgetel en omdat die technologie van die tyd nie kon waar waarbor, dat een mens die aanslag van een ruimtevaart so kon oorleef nie, is Laika as proefkonijn gebruik. Die russe self was nog self nie seker, hoe om die kapsiele met die hond in, te herwin, wanneer het terugkeer aarde toe nie, so uh, in die rek is die hond dan wetend, opgeoffer vir proefneming. Ei, is wreet nie. Die russe het daar die tyd gerapporteer, dat die hond ampers twee weke lang in die ruimte oorleef het en uh, dood is omdat om daar sierstof opgeraak het maar dit is nou bekend dat sy binnen die eerste ure van die tocht een baie verrede doodgesterf dood het as gevolg van oorverretting en stress dit is die story van Laika die eerste hond in die ruimte Ok, um, Tennessee Wells is volgende op die draaitafel Weet nie wie doen het, is het gesing of is het gespeel, het geen idee nie Ek het om uit die file uit gaan haal en jylle gaan nou nou luister uit die file uit I beg to differ, hulle sê Tennessee Wals, uh, dit is die, ek, ek, ek weet nie, ek geloof nie, daar is die Tennessee Wals nie en ek geloof ook, wel hulle sê, uh, unknown artist, wat Tennessee wel nie, wel, nou, dit is nie Tennessee Wals, daar nie, ek is zeker okay, ons stap aan, ons uh, het muziek gespeel, ons hoor uh, nie vandag oor wie dit gespeel het of wat hy speelde, solang het muziek is en ons aan die gang hou. Nou kom ons by die langste aan een vlug ooit van een hoener, was gemeet as, uh, dit was 13 secondes lang wat hy gevlieg het, en die verste afstand die een hoener gevlieg was 71,7 meter. Dit is amper een rugbyveld, een hoener wat so ver vlieg die grootste ras is die giant jersey hoener en kan soveel as 5.9 kg weeg in rare gevalle kan gekras, gekastreerde haane tot 9 kilogram weeg gekastreerde haan nou, dit is seker fijn operasiekie uh, maar in elk geval, daar weet julle dit dit wel, daar ene was van 24ste januari al gewees, so ons ons hart loop die mand met die feite, raad op die draaitafel, nou is Chris Blugnoot alweer en hier is nou bekende ene, dit is ou Ruiperd wat is hierdie ou doosie, wat hom achterna beginne sing het rui paard, Chris Blugnot wie, daar het uit, ek meen, elke het een perd gehaad, soos ons allemaal vandag elke ene ou karretje het uh, maar ek denk sy maintenance was makkeliker gewees, as jou karstene, hy het verder gegaan op a, op a, a, a, a sak beet, as wat jou karretje op een tank petrol rui, ok, kom ons kyk wat gaan ons nou in die feite afdeling vir julle bring ok, uh, ek weet nie hoeveel van julle is kaartspelers nie nou as jy na die konings kyk die konings in een stel kaarte uh, die koning van harte is die enigsteen sonder een snoor ek weet nie hoeveel julle al opgelet het nie gaan al jou pak kaarte dan kyk jy al, al vier die konings dan sê jy die koning van harte jy het nie een snoor nie Die koningsverteenwoordig elke koning in die geskienis. As volg, die koning van Diamante is natuurlijk Julius Caesar, dictator van die Romeinse Republiek. Die koning van Skoppens, dit is nou Spides, Skoppens. Uh, hy is koning David, die Bijbelse koning. Koning van Klavers, is clubs is koning Alexander. Koning van Macedona, uh, een van die grootste rijkdomme in die antieke tydperk. En dan laastens die koning van harte is koning Charles Chalamain, koning van Fransia en die, uh, enigs, uh, die eerste heilige Romeinse keizer. So, daar het julle nou iets geleer van die konings in die pak kaarte. Oké, okay. wie uh, gaan ons nou luister? Ja, hy hier is lekker een keer. Jy weet, So ver boere musiek aangaan is hierdie my gunsteling. Ek weet nie uh, hoe klink die weergawe. Ek weet die ander uh, wie se klipwerf doen 'n mooi weergawe van. Hierdie is seker wat ek luister na. Die Telieboetie se uh, en dit is Lapland. Dit is een mooi uh, boere musiek liedjie. Kom ons luister. die poelkies, en met hulle het ook al gesels in Honnerhout hier op die uh, stasie. Nou, oké, okay, dit was in Lapland geweest wat hulle daar vir ons gebring. Ek weet nie, ek hoop jylle vind hierdie uh, feite uh, interessant uh, om na te luister. Ek weet nie, ek, ek, ek, ek, ek het besluit om vanavond maar net die tussen die plate vir jylle so die feite te gee. Ek hoop jylle uh, geniet het, of jylle vind het interessant. Oké, okay, ons is nou by 26 januari al reeds en dit is Charlie Chaplin hy trek ons aandag. Hy is een bekende zwart en wit rolprint comediant, het uh, hy het eenmaal vir Charlie Chaplin lookalike competisie ingeskryf, hy derde plek gekryf. <laughs> Oké, okay, um, okay, na sy dood, op kersdag 1988, het uh, vandaal sy graf oopgegrouw en sy lijk gehou vir losprys van 600.000 dollars. Hulle is gevang en het 8 jaar onstraf gekry. Uh, ek weet, hy was uh, nogal uh, kranige uh, wat die mens het uh, komponis ook. Hy het mooi liekie soos, uh, wat is hy in um, This is my song het hy gecomponeer Smile is een van sy liekies wat hy gecomponeer het prachtige liekies wat hy gecomponeer het en uh, ja so hy was nie net die komediant nie, hy was dit ook gewees uh, ok um, hy, hy, sy gesegde ook of een van sy sêdinge is the most sweet hearted people are the most mistreated people put that in your smoke it. Ons trek nou weer eens by Jan Raab. Uh, nou, hy sing hier so, Make Your Mark. Ja, uh, en, en eindelijk sing hy hier so van een uh, ou genaamd Billiekie. Nou, Billiekie was een van my customers geweest Ek het so'n kroeg restaurant gehad in Daniels Keil. En nou, elke kort kort as Billiekie en sy makkers daar inloop, om weet ek, ach nee, hier kom moeilijk uit, jy weet, ek het altyd op my hoedig gelees, onmiddellik, wanneer hulle daar instap, want ek uh, het verwacht, daar gaan moeilijk uit wees. Um, nou, uh, dit is Jan Raap sy neef, en hy noem vir billiekie, in hierdie spesifieke leak, leakie van hom, maak jou make, ja, is a challenge, ne, hier kom hy, Bel my gister aan Die sê, Jan, ek is lis Vir a braai op die plaas Ek bring die vlijs En jykie bring die top Os gaan somme saam rei En by a piek en by stop man asjeblief Os moet ag hier braai Os kan ook nie weer vanaan Tot so laat lawaai My vrou draai om en sê Gaan ons alweer Lief die billikiet ons genooi Ek zweer Maak jou maak Smeer toe jou krake Sê jou wijs my Ter die grijs haare Het a makke nog na al die jaar Maak jou maak Maak jou maken Die kool is amper te braai Nog a hout op die vier as ek my rug draai Jukkie dag my toe uit en sê Een van hierdie ookies gaan jou gauw laat le Billiekie, gooi toe a hand volkortes Wat sal met twee, dat sal help as die dors is. Kom hou Jan, ons wacht nou jare Luister, Billiekie, maak jou maken Maak jou maken Smeer toe. Ek kan nog na al die jare Maak jou maken Wij sy kom met jare Ek stie een groot praat So maak jou En wil ek samper leeg Juk jy gooi nog a hout en a laaste teeg Hy sê die aand is van klaar Achter my bakkie lê a platon daar Manna asblief, ons moet seker braai Daas jylle bak vlijs en a hoender verslaai Die vlamme is te hoog en die vier te warm Juk jy sê die legs, druk het op, vlijt karm Ma, ma Ek die dag my toe weer uit en sê As jy nog een drink, gaan die vrachtag le Billiekie, gooi toe aan kort Is vats om het weer, het sal help as jy dors Kom hou Jan, ons wacht nou jare Luister, Billiekie, maak jou make Maak jou make Smeer toe jou krake Sil jou wees my ter die grijs haare Het een man kan nog na al die jare Maak jou jou maken Speer toe jou kraken Sal jou wijs spree die grijs Ek s nie een groot prater So maak jou maken Friday Jan rap maak jou maken Sê Da um, is nou challenge daar yeah. Trek die streep Maak jou maken Robby Wessels, hy is volgende op die draaitafel met buitvisie buit. Maar ons luister ees gauw gauw na hier so wat feit gaan ons. Ek, ek kom ons gaan hierheen. Op die 10 uh, top hondspecies wat verantwoordelik is vir die mees griesame aanvallen teen mense is in volgorde. Heel eeste natuurlijk die pitboel dan kom Rodweilers en nou, eindelijk lyk die Rodweiler meer visjes as die Pitbull maar in elk geval, hy is nie so uh, erg soos die Pitbull nie, Pitbull is heel boe Rodweilers, Duitse herdershond uh, die boksers bokserhonde, huskies ek het met huskies te doen gehad terwijl ek die SBCI geran het en hy was uh, laid back hulle, uh, en selfs die lesken Mille Moots ook Hulle is nummer 6. Dan Doberman Pincher, die Tchao Tchao, die Presa Canario, hy weet ek, hy is a, amper seke bloksem, hy is a, baie a, ongeduldige dier, en dan nummer 10 is die Dalmatian, soos Pitbull, Rottweiler, Duitse Arizona, Boxer, Huskies is Alaskan, Malamutes Doberman Pincher, Tchao Tchao Presa Canario en Dalmatians. Dit is die top 10 honde, wat verantwoordelik is vir die mees griesame aanval uh, tegen mense. Ok, ek het gesê, Robbie Wesels is op die draaitafel, hy sê buit, visie, buit. As die stadse gejaag my begin vang En ek angstig in my kamer begin rondhang Rak glis lis vir die natuur, die geknetter van die vier Met my visstok in my tankie langs die dam Ek het een hele paar plat anas vir een paper Vanilla milie putte vir een kat Ek het spinners en rapalas vir een swart paar Terwyl ek wacht dat hulle buit maak ek een kap Buitvisie, buitvisie, buit onhou As die zon begint in is ek reg vir jou Vissie byt, vissie byt om nou. Ek is reg vir jou. Ek sien daar 'n se pakkie aan my naglyn. Ek heb 'n lekker groot wat aan aan sy hoek. Skielik skreeu die katrol en ek begin dol en ek sien daar is 'n baber aan my hoek. En ek strei en ek beklei van 'n se grootte. So nou en dan dan moet ek bietjie stop. En ek bring hom int tot reg aan die klip. En iemand skree vir my, sit neer hier op top. Is die buit, is die buit nou As die son begin te zak, is ek recht vir jou Buit, is die buit, by die buit om Ek is recht vir jou Skiel ek raak die buit een met my Soos die son achter die reintjie begin wegsak En ek gooi maar nog een top, maak een vierkie vir een tjok Met my oor nog steeds gefokus op my leine Skiel ek hop, hop, my polisman Die keer dat my kaartstokkie En ek kap om en ek voel nog een groote En ek slikslik slik aan my nacht op bie Buitvisie, buitvisie, buitom nou As die zon begin te is ek recht vir jou Buitvisie, buitvisie, buitom nou Ek is recht vir jou Na die laaste piekie gooi ek vir oulaas Om te kyk of ek een bes kan hak Dit was jy as biekie stil, toe my katol begin te gul Ek het brachtig nou een bes ook aan my lik Hou kyk, ek kan afsien maar nou wees. Met 'n baber en 'n swart baber en 'n karp. Nou kan hy sy kopie mag gaan lê. Gou eers 'n en iner choppie en ek kom. Bly fisie, bly fisie nou, as die son begin besak, is ek reg vir jou. Bly fisie, bly fisie buite nou. Ek is reg vir jou. Ek is reg, ek is reg, ek is reg, ek is reg vir jou. Bly fisie buite nou. Ek is reg, ek is reg, ek is reg vir jou. Bly fisie by hom nou. Bly fisie by nou as die son mag in die sak. Ek is reg vir jou. Bly fisie by fisie by hom nou. Ek is reg vir jou. Was hy, hey, Robbie Bessels, hy maak my nou list vir vis van. Ek uh, was wel, ek sê, van seker uh, 19 uh, maak het 75, 1975 tot in met 1988, was ek seker elke naweek by die water. Een uh, ander water, hierdie week, hier, volgende week daar, en so het die hele land se damme, het ek gevang, ek het, wel, ek was een SA Hengelbeamte gewees, en het ek, vir die Vrijstaat, het ek ook gehengel, en ons het elke naweek, het ons competities gehad, het was so lekker, en, ja, ek, ek, ek die liekie maak my sommer nou weer lis, vir een lijntje in die water, ek het langlas gehad, as jy vat hoe gereeld ek het gedoen het, op een stadium, Oké, okay, ons stap aan, ons kom nou, oh, wel, so van vis gepraat, ons is nou by die vis, die fonds van die silikant, vis, langs die ooskis van Zuid-Afrika in 1938, word vergelijk met die fonds dinosaurus, wat uh, 400 miljoen jaar terug geleef het, dit was een groot event gewees, nee? uh, om so'n ding te kry, en jy het nie clue wat is en waarheid uh, tot op daarie datum was die jongste fossiel van een uh, silikant 75 miljoen jaar oud so die skok dier die evolutionere wereld uh, was baie groot en sederdien word hulle weer baie gesien maar uh, tot op die datum het hulle was hulle extinct volgens uh, die uh, slim mense en uh, daar vang hulle vrachties a dinosaur, ek wonder of haar nie iwers op a eilandjie, iwers a dinosaur nog wegkryp nie kom ons luister na wat sal volgende wees jy uh, nou ek weet nie, hier waar die groep sy naam moet staan staan na Boerewors nou weet ek nie waar groep is wat sy naam Boerewors is nie, maar die liekie sy naam is Mooie Meisie Oké, okay, so, Boere wie ever hulle is, doen vir ons mooie meisie. sala ga moy Oké, okay, so daar ook moet sê ek boerewors wees. Boerewors, mooie meisje. Ja, ek is ook een uh, pro-rokkie uh, vir een dame. Je weet, dit nee, is nie, dit hoef nie een kort rokkie te wees nie, hy kan tot op die enkels hang. Je weet, dit, dit is net vir my, uh, dit voel vir my meer vrouwlik, dit lyk vir my meer vrouwlik. Ek hou nie, uh, Pel, soveel van, eh, uh, hierdie langbroeke wat hulle dees daar dra, en die shorts wat hulle dra, en al die, eh, as ek een vrou was, het ek uh, uh, uh, uh, dink het is uh, meer gerieflik ook, as ek het so moet opsom, ek weet nie, maar in elk geval, dit is my persoonlijke uh, uh, kese, of uh, liking. Oké, okay, Riekes Nel is op die draaitafel, kom ons luister eerst na hierdie, wat erien gaan ons nou doen ach, kom ons vat soms hierdie en Michael Jackson die Likie Ben wat dier Michael Jackson gesing word toe hy 14 jaar oud was, gaan oor klein sienkie sy vriendskap met sy troeteldier Rot en is oorspronkelijk geskryf dier Donnie Osmond vir die rolprent met die selfde naam uh, die Rot raak echter later in opstand en uh, verwerf wel, in werf ander rotte om mense aan te val en dood te maak. Dit was Michael's eerste nummer 1 treffer as a solo sanger nadat die Jackson 5 in 1972 opgebrek het. Dit was nie sy eie trooteldier nie, uh, wel soos baie mense geloo, maar okay. selfs vir die rolprint gebruik. Ok, so daar het julle nou die story wat achter Ben Is, jylle, allemaal ken die liekie, so jylle weet waar oor dit gaan um, Ja, ok, luister om, hier kom hy uh, nie, Wel, is nie Ben met ons na, ons gaan na Rieke snel luister En hy sê, mama, ek wil een vrou he Nou, wat vrou wil jy dan he, hier kom hy Ai, my kind, wat kwel As jy sê met jou kostspelers het gewoenlik met brissels en spruite, is hy fout by die werk. Nee, mama, daar is fout nie. Is het omdat ek jou loosjes opgestoot het? Nee, mama, dis ook die dit nie. Is het die petrolprijs? Nee, mama. Moet verseer jyself en praat, man. Mama, ek wil vrouw, aandera kouten. Winter is net om die draag. Want vee ek ek kan braai voor Hier is die probleem ne Ek wil my sinne Ek soek een vrou, is my ma So gee vir my klein beetje raad Daar is maar So bitter prachtig maar jeter Kan ja sy skawe verspeter met jammer sy skreef u die WP. Elmien pas my op as ek dronk rak. Lina laak bosveld en slaapsak, ou Kara kan jach en vierpak, was sy die se voortboe haai laak. So sien mama ek voel alleen, want ook die se man dan net eer, Wille vrouwe, ek wil haar trouwe Stuifte in my houd, dit is al Oogende vryf sy my kalvers Stap langs die plaasbank, kyk na die sonsak Saam met die oud raad, mama So gee vir my klein die kieraad Da Bitter, prachtig, Tanja, skabel, beter prachtig bariete Tanja's skabel te speter net jammer sy skreef vir die week behe Elmien pas my op as ek drank raak, Lina laak bosveld en slaap zak, ou Kara kan jacht en vier pak maar sy kies voort voor hy laak soos die mama voel alleen want roem is een man dan met eer Jenny was my vrouw Boksburg tykje terug maar die hee die maar saan die gezicht die tweeling is oulik maar weet die van deel my mama dit raak als te veel daas maar So er prachtig maar heeter Danja sy skabou te spete Net jammer sy skreef die weepje Elmin pas my op pas ek dronk raak Lina laak bosveld en slaapsak O kara kan jach geen vierpak pak Was sy die se voort oor hy laat So sy mama Voel alleen Wat roek die seman dan net een Roek die seman dan net een Ja nie, daar is nou een vraag Daar is so baie talente in al die meisies Maar hy soek al die talente in een Want hy mag net een vat So dit is nog een predikament Wat hy homself in vindt Ok, nou, ja die volgende liekie moet julle mooi luister, uh, want na die liekie gaan ek vir julle die feitigje oorom, vir hierdie, ja, sê ek nou, ons het nou net gepraat oor die die honde, die honde wat die, die uh, kwaiste is, wat die ergste skade aanwendt ook mense, kom ons hoor, wat is die noodlottige werke? Aantal noodlottige ongelukke per aantal werker is die gevaarlikste beroepen as volg. Ok, involgorde, eerst is een visserman, dan militaire en politie, personeel, boomslopers in Dennewoud, vliegpersoneel, Vulles verwijderers, um, staalwerk, constructiewerkers, plaaswerkers, elektrische kabelinstalleerders, standman in rolprinten en taxidrijvers. Nou ek weet nie wanneer is die lijst opgesteld nie. Ek het een gevoel dat plaaswerkers nou kan opskuif na, net na, wel nou, net voor boomslopers, in die derde plek. Ek weet nie, dit is my uh, uh, gevoel, maar hierdie is die lys soos hy gepubliseer is. Ok, nou wil ek hee jylle met hierdie plaat, mooi luister, hy is net vir een doelie so, jylle kan somme hoor, hy is heel te ander genre, hy is enige van die ander, maar die rede is, omdat die feit wat net hierna kom, eh, uh, Verwijs na hierdie spesifieke liekie en dit is een ware verhaal waar die liekie gaan Ek, uh, ons luister na die Kingston trio en die liekie wat hulle doen is Tom Dooley Throughout history there have been many songs written about the eternal triangle This next one tells the story of a Mr. Grayson beautiful woman and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley. Poor boy, you're bound to die on the mountain There I took her light Met her on the mountain Stabbed her with my knife I've been in Tennessee well. some lonesome valley hanging from a wide old tree Kingston Trio en hulle het gesing oor Tom Dooley, nou die werkelijke story achter daar die verhaal van Tom Dooley. Ek moet net zien wat het ek nou moet om aangevang, waar is hy nou jewesklik, oké. Okay. In 1866 is Laura Foster baie wreed met een mes vermoor. Haar niggie Anne Melton is uh, eerst gearresteer vir haar dood nadat sy die lijk aan die politie gaan uitwijs. Uh, maar is later vrijgespreek toe Lora's verloofde verantwoordelijkheid aanvaard het vir die uh, moord. Hy het ook een uh, geheime verhouding met Anne gehad. Die man was toe op uh, 1868 ter dood veroordeel en op 1 mei van daarie jaar is hy gehang. Nou by die galg het die man gesê dat alhoewel hy nie haar aan Lora's kop beskadig het nie, hy verantwoordelikheid sal hem vaar vir haar dood. Die manse naam was Tom Doela. En uh, in 1956 het die groep The Kingston trio die baie bekende liekie van Tom Doelaan sien. So daar het jylle nou die story achter daar die liekie. Okay, wat gaan ons nou luister? Eh... Uh, is al weer uh, onbekende uh, maar die liggie is ou waanhuis. Ek dink is een wat ons allemaal ken. Ehm ou deur onbekend. baie kort enekie, ek sien onder hierdie, wat ek hier geluist het, waar die uh, uh, kunstenaar nie bekend is nie is 1 minuut 30, 1 minuut 2 secondes, 1 minuut 26 1 minuut, 1 minuut 52, so hulle is amal korter as die normaal uh, so, ja dit is nie so uniek soos ek gedog het, dit gaan wees nie Uh, maar, ok, wat het van waar dit vandaan kom, um, kom ons, kyk wat er oops, waar is die feite nou, ok, kom ons, wat gaan ons nou, hierdie keer, uh, ok, ons het die gevaarlijke werke, uh, ok, nou, weer in volgorde van prioriteit, die 10 skete, waarvoor mense, by, dokters mee gedeagnoseer word. En volgorde van prioriteit is, eerst een is een gewone verkouwe, dan is het een keelseer, maagkrampe, tandpijn, skilvers, ekseem van die vel, depressie, asma, hoogbloedruk en dan diabetes. Dit is die 10 kwale waar die die meeste aan leid. Maar die dokters jou dieg nie mee en uh, nou wonder ek ook om my standpijn daar dit moet jy moest by jy tandarts gaan doen uh, ek weet nie. maar in elk geval, ok uh, wie is nou op die draaitafel? Roy Jakkels Setties ek weet nie hoeveel om al gehoor het nie, ek het nie Jekkels Setties uh, Weer onbekende uh, wat dat vir ons gespeel het, maar uh, ja, lekker om te luister um, Ok, die feit wat ons nou na kyk is, ons uh, nationale spel rugby, rugby het sy oorsprong in 1821 gehad, toe een leerling van die woorschool uh, wel, die rugby, dorpie uh, rugby hoerskoel in Engeland tydens een sokkerwedstrijd, skeelik die bal opgerap het en begin hardloop het met die bal. Nou uh, sokker was die tyd, was al 200 jaar wat hy om gespeel het, het toe nog nie een reel daar gehad om die bal te hanteer nie. So, dit het soveel pret veroorzaak, uh, dat uh, die nieuwe spel toe sy oorsprong gekry het. Uh, dit is waar rugby dan verdaan kom. Uh, maar uh, wel, selfs net in my tyd, toe ek, ek kon onthoud toe ek gespeel het en nou, het die reels al soveel verander so ek wonder, hoe het hy oor die jare eindelijk al daar is seker so baie uh, die dinge wat al verander het van die oorspronklike tot nou ons stip aan, ons kom nou by onbekend, maar die Likkie is nie onbekend nie, hy is baie bekend, en dit is syker was 1 minuut 23 sekonde is, kom my reene daai en dit is vir verandering een wat ek ken, al weet ek nie wie dit gedoen het nie uh, dit is uh, hy word gedoen soos hy normaal word gedoen word, dit is syker was right uh, feit, wat kan ons sê, wat gaan ons nou uh, nou kom ons wat so met die volgende ene, dit is 7 februari, waar ons nou al met die feite is nou, ween is wat naast die maan die elderste ster is, is die enigste planeet wat kloksgewys roteer. Dit is ook die warmste planeet van uh, 430 grade Celsius. En nou, het gaan, uh, ja, so, hy sal nie mense kan huisvest nie. Dit is een fractie kleiner as die aarde, uh, 638 km in deursnit en uh, waar die aarde is 365 dae vir het om die son rondom die aarde te let uh, Venus doen die omwenteling in 225 dag? Useless information, uh, weet nie, dit vir van julle kan het interessant wees, het was vir my interessant, dus ook om ek het in my boek gesit het. Uh, ja, daar is een hele paar van buitenruimte uh, feite, wat in die boekie voorkomt oké okay, haal uit die saktdoekies ons gaan nou bykie traan stort, <laughs> want ek sien die brils is volgende, hulle sê die brils het aspris hulle likies so tragies as moendlik gemaakt ok, uh, en dit is Kukuruk Kukuruk is die likie sy naam van die brils lekker luister die De dey as hy, is die Breels uh, ek weet Frans, Frans Breel ek het hom onderhoud met hom gehaad en uh, ja, hy luister ook gereeld, ek wonder of hy van hand ingeskakel is, en uh, dit is uh, sy ouwers wat daar die uh, Duivies sy liedje gesing uh, ek het hier op my afdakkie net hier buiten my man cave waar ek sit en uitsaai As so, ja, ek sien hom, daar is twee duifies wat hier in die, onder die aftakkie op die balk sit en uh, is ook nie lang wat hulle dit nou al doen nie, maar die eerste paar aande het hulle elke keer as ek uitgaan en het hulle in die donkerte in weggevlieg en uh, hulle is my nou al so gewoond, uh, hulle sit as ek uitkom, al staan ek daar, uh, hulle vlieg nie weer nie, hulle is nou gewoond aan my, en uh, so, ek weet nie of hulle gaan nes maak daar nie, maar daar is nie juist uh, plek waar hulle gras kan op sit vir een nes nie. Oké, okay, wacht, ons stap aan met die program. Uh, Oké, okay, nou die volgende feit is die 8ste februari sinne, alhoewel Adolf Hitler nooit leer bestuur het nie, het hy in die 1930s opdracht gegeen dat Ferdinand Porsche, een motor moet bou wat ten minste 4 persone kan vervoer, ten minste 100 km per uur kan ry, en minder as 1, 7 liter petrol per 100 km gebruik, en bekostigbaar sal wees vir meeste mense. Nou ja, ons allemaal weet wat die resultaat was, nie. Nie een van die ander eh, of vervaardigers wil die project aanvat nie. Selfs Henry Ford was ook genader toe stig Hitler self een govermentsfabriek om die karrikie te vervaardig. En het was die begin van die Volkswagen Beetle en ek kan nou nog nie dink hoe kom het hulle om ooit stop gesit nie. Hy was so gewuld, so gewuld en uh, ek het nou een maand terug het ek verkoop hy hier onder die afdak gestaan ek het nooit met hem gerei nie hy het maar 23.000 nee 28.000 sorry kilometer op opgehaad en uh, ja splinter niet uh, en uh, toe het ek om nou so maand en half terug het ek om uh, verkoop omwant hy nie daar staan en vernieuw <coughs> ok oh, wie is nou op die draaitafel om ons luister, uh, ek sien uh, Albert is nog steeds ingeskakel, of ek weet nie of hy alweer ingeskakel is nie, maar hy is nog daar in die uh, in die uh, luister uh, blad is hy uh, Charles Jacoby, ons is weer by hom, en ek dink hierdie is een van sy mooier liekies, hy weet een van sy lekkerder liekies om te luister en dit is Suggies klink so een uh. Melody. Charles Jacoby. Sachi's so come to so me Net verlieftes kan dit verstaan, Sag is glum die toon van liefde. landeven amos um geluckte fun net Charles Chukowi, ek weet, toe ek nog baie klein was, het hy gereeld uh, pauses daar na nou ons school, was in Springs op school gewees die tyd, het hy op bepaard daar aangekom met sy cowboy kleren en als, en dat uh, hy ons kinders vermaak daar met, uh, ja, uh, pauses, uh, as hy daar moet sy cowboy kleren in, in die, in die paard ingerei kom right uh, read right. nou <laughs> die 11 die, die, die Engelse term by rule of thumb wat verwees na die so naast en bij iets wat naast en bij geskat word in proportie tot iets anders sy oorsprong is van die ou Engelse wet wat specificeer dat hy mag nie een vrou slaan met enige iets dikker as jou duim nie so by rule of thumb, jy moet uh, kyk, is die ding dikker as jou duim, of uh, nie, as hy uh, dinner as jou duim is, mag jy haar maar neek, um, ja, dit is, weet nie, hulle gee nie die datums daar nie, maar dit was a, a, a, jy mag sê hulle daar geslaan het, met iets uh, wat dinner as jou duim is, ja, um, en geek sommer, ek die volgende en ook, hulle sê as jy net aanhoud tel vir 24 uur per dag, sal het jou 31.688 jaar vat, om by 1 triljoen uit te kom, huh? kan jy geloof? Nou, waar kom die mense vandaan, met een biljoen en al die uh, rand? Jo, uh, besef hulle hoeveel dit eindelijk is. Ok, ons gaan nou luister na weer eens het ons teruggekom by die telepokies en die liekie uh, wat hulle vir ons bring is Neon Moon. <middel> Telepilkies, Neon Moon Ek hoor vanavond dinge wat ek lang, of nie langklaas nie, partij het ek glad nie gehoor nog, ooit nie en, uh, maar ek is, uh, ja ek voel uh, uh, uh, uh, uh, uh, hulle kan na my groei, al die leekies wat ek nou gespeel het al Right, nou, hierdie is so Suid-Afrikaans soos wat jy kan kry, uh, die feit wat ons nou gaan luister, die Tokolos, ja Hy is een bose, harrige klein mannetje, wat ons raak door water te drink. Hy is bekend daarvoor dat hy vrou ons verkraag en hy uh, kan ook sy afslagoffers, afsl uh, sy toon afkou, dier die nacht. Jy kan jou teen om beskerm dier een baksteen onder elke poot van jou bed te sit. Ek onthou ons hy uh, uh, huishulp uh, in haar kamer. Hy bed het sommer vier of vijf baksteene onder elke poot van die bed gehaad. Nou, so dat hy nie kan bykom nie. Hy uh, word ook soms ingespan om syktes te veroorzaak en uh, kan selfs doodelike syktes uh, bring oor sy teken slagoffers. Nou ja, as jylle ooit gewonder het wie die tokulos is en wat hy is en ja, hy het so'n prentjie so van hom ook so'n rechte, lelike, haarige krommerig manie uh, tongeniekies, tongeniekies Sonja Herrold sy sy tamossie sy sakkie sakkie boerendans ken je tamossie het sy sakkie sakkie sakkie Se so, uitdraai by vanes kras, ken jy tou mosie Se so, zakkie, zakkie, zakkie woordedans Heet die jobbe gestem En tal vindruk op a fraas En die stijwe leef klem kim jy tal mosie? Se zakkie, zakkie, zakkie boere daas Ken jy die plaaspak Se uitdraai by wanhuiskraas Ken jy tal mosie? Se zakkie, zakkie, zakkie boere daas Se konser dines lekker kastrak en jy op beslip waar as jy braai vleis in pot en dit dan nie sien nie oom is koffie die, en die, die toe en jy my spoor blink vanaand en ons kry 'n toe Sasaki, Sasaki, burr, askin' maybe floods by, hands are uitdraai by when I's kraskin', dat was nou een lekker enigie, Sonja Herold dan mosie sy sakkie, en toevallig, ja, ek het gister, nee, ja, dit was gister, het ek my onderhoud moed Anton Goosen, weer gespeel, uh, en, uh, ja, hy het so baie vir, uh, Sonja, uh, hy was, uh, uh, um, uh, nie, uh, verslaggewer van een korant gewees, en hy was gestuur om my onderhoud te gaan hou, met Sonja Herreld en dit is waar hulle paie die eerste keer gekruis het ok, nou uh, ons het een versoek en ek net hier sien van wie is die versoek um, Kobus Kobus Achenbach hy vraag, hy wil graag luister na Tien Sjordaan uh, se Likie Hanne en hy wil het speel vir sy pa in Garris. Ok, uh, Koobis, hier is hy, maar kom ons kyk ees het ons een feit, ja ons het een feit, kom ons gauw, luister gauw die feit, is Sari Maree, sy was geboor as maar Margarete Maree in Sykerbosrand, na by Heidelberg, op 15 April 1869. Sy is toegetrouwd met sy op 16-jarige ouderdom met Jacobus Petrus Turin en hulle het 16 kinders gehad, waarvan 8 groot geword het. Die Likie het so populair geword dat die Britse Royal Marines dit aangeneem het as hulle officiële parade Mars. Sari is op 22 december 1939 oorlede en is begraaf begrawe in die ongemerkte graf by die vrouwe monument in Bloemfontein. Daar het jylle die story van Sari Marais jylle ooit gewonnen het Het sy rechtig bestaan Ja, sy het 16 kinders gehad Jok, waarvan 8 groot geworden het Nou ok, nou Vir uh, Kobus Achenbach Hier is die liekie wat jy aangevraad Vir jou pa Hanne van my Waar het ek die Twee Hanne gekry Kyk die Hanne die Die twee Hanne van my Die Hanne raak oud Maar is nog nie fout My die Hanne van O man ja nie Kyk die Hanne die Hulle daard gewaak Doot maak hanne die Kan beten nie kek Ek die hanne die Hulle te lang gewaak Die hanne is haard Die hanne kan slet Die hanne van ou man janie. Van my, was ons nooit vol geld Hier loop die toekomst van my Ne spijkies door die veld Ek kijk die handen van my Al ek ken net nie geld Klop aan die deur is net vol veere Die handen van die ou man die nie Kijk die handen die, die handen van my In my jonge dag, het hulle lekker gekry Kijk die handen die, die twee handen van my Die haare geel, het hulle gestree Die handen van een oude manier as hy, dit was vir uh, Achenbach of wat, nee, nie Achenbach nie, uh, wat uh, uh, ja, is Achenbach Obers Achenbach, wat ons daar die liekie gespeel het vir sy vader ok, ons kom nou by een feit ons trekkel by 21ste februari, ons het baie geskip uh, ek het nie dag vir dag gevat nie, want partij van hulle is te lang kom so uh, tussenin te druk Nou hierdie ene het min mense weet het, en dit is toch baie baie waar, die beeld van Jan van Riebeek, soos ons om vroeger jare op ons minstukke en papiernote, soos hy daar voorgekom het, was nie een afbeelding van ons, Jan, of soos uh, Jan van Riebeek nie, dit was Bartlomé's vermyden, wat ons gesê het, dit is nou Jan van Riebeek. Jan was heel wat meer gesê as Bartlemy is, wie nog nooit een voet in Zuid-Afrika gesit het nie. Hy, en dit is nou Jan, en Maria, Deliculele, -Kuel uh, het nege kinders gehad, maar meeste van hulle is as babas oorlede. Maria is op 35-jarige ouderdom oorlede, en uh, ja, dit is op 2 november 1964, en hy in 1677, hy was in Djawag, die is toe hy oorlede is, dis nou Jan nou die uh, kan ek het foto's hier so bygesit van uh, Bartomees Vermeiden, wat ons dink, of wat ons altijd gebruik het, as Jan en dan die rechte, Jan is duidelik een uh, ander mens, hy is meer geset en uh, ja, hy het ook die lang haare en uh, so aan maar nie die Jan Ferrybeek wat ons geken nie. Fatman, hy is terug hier so, hy gaan vir ons sing uh, Koosweievoete, kom ons hoor waar dit gaan. Maandag oogends het koel bus vast op die highway met de baby las, Naak sy leven hel Een van die dag Gaan hy hom vertel Koobus weet Sy lak gaan draai As hy net die lotto Recht kan draai Hy wil graag een cruiser En een strandhuis koop Een jachtgeveer Een diepzeeboot Maar as Koobus soos Superman sy hemd uitdrek Verander hy in koos Vrijdag net na Who's by a footer, si ninja fa' Nigel? He kept all the girls open, fain et di hay vol. Who's by a footer, si ninja fa' Nigel? He sent a rio, kimits e daki, se'n sombo. Necky, fanny, plecky, he drink, blan e fin. Who's by a footer? machine. Maandagochend is hy verbaas Met die biervrou wat so beklui en raas Na weer kijkie van die baan Haar kopie raas, sy is gepla met die maan Maandagochend sy koob is vast In bad budget meeting met sy soet en das Die baas maak vier net groot lafai Toe spring koob is op en skreef tjersko Nee, en nee, hy syng van koosweie voete, en nou hoe wonder ek of hierdie koosweie voete, of hy rechte ou is, en, uh, hy sê, dit is sikke goed wat mens maak wonder, dan gegoogel mens het, en jy sê dit in jou feiteboek, dis waar ek al my feite vandaan gekry het. Ok, ons kom nou by, uh, uh, dit is interessant hierdie, uh, in beeldhouwerk, hulle uh, het, uh, allemaal het hulle eie reels en so aan, maar hierdie ene sê, eh, uh, waar jy nou die beeld kry moet reiter op die perd en soan. As die perd waarop jy oud sit al by sy voorpoot in die licht het, dan het die man tydens een skerp mitseling gesnewe. As die perd een voorbeen in die licht het, het die man later beswyk aan die wonde wat hy tydens sy skerp opgedoen het, en as al vier die bene van die perd uh, op die grond is, dan het die man uh, dan sy later oorlede aan natuurlijke oorzake, het julle dit geweet? Het is nogal interessant om te weet, jy weet? Ja, ek weet, oké, okay. <laughs> kom ons stap aan, en ons is nou uh, ja, nog een lekker ene van Chris Blugnout, is Jan is abliefdag, skoies my! Brena noor, wonderlijke noor, sy woon daar in ons straal, sy het een She wants to ask her as to speak When I'm free, she says to please come and by me Put your arms on my neck Soen me on your back That is a summer late Then she says, Jan, please please me Jan, please please please me Give me your breath, let me look and choose Jan, as you please, please me La la la la la la la la La la la la la a lot of good and chosen please, please Say, I love you, Jan Jezeleke man And you make me feel so nice So may I And don't let me go to ease me two times, twice. You still lack and you sned my sin, and you give me an awful thrill. You stand your man, and I greet you come, because you work with the will done. Say, say, you believe, dog, please me. Yannis, you believe, dog, please me. Give me your drink a lot to get Jan is jyblief toch, blies my oh, Jan is jyblief toch, swies my Jan is jyblief toch, blies my Ge mye druk, laat ek ek in soos nie Jan is jyblief toch, blies my Lekker een dag, Chris Blugnout Jan is jyblief toch, squeeze my Right, en um, ons tyd raak min, ek uh, lees gau hierheen, uh, seekatte en inkvisse het drie harte, uh, een hart om uh, die hele lichaamssysteem uh, om te concentreer op, uh, en dan uh, <coughs> joh, met jou raak nou, ek het er baie gesels van al, uh, van drie hieraf zit ek al hier, <laughs> uh, die, uh, die ander twee focus uitsluitlik op die kiewe ...van die sekat of dan die uh, inkvis. As die sekat zwem, hou die hart wat bloed na sy uh, organe pomp op om te klop. So, het is uh, dan uh, uh, meer doeltreffend en minder uitputtende alternatieve om te kryp. Hulle bloed is blauw, uh, so, hulle is roil, hee, <laughs> verroofdieren in die Oceaan is sekatte die moeilikste prooi om raak te sien. Hulle fel uh, verander van kleur en patroon om by die omgeving aan te passe. Dit het ek al dopgehou uh, wanneer ek so tussen die rotse uh, sekat sien. Uh, nou, selfs as jy direct na jyn kyk is die kans goed dat jy nie sal besef dat jy bezig is om na jyn te kyk nie. Dit is baie waar daai. Robbie Wessels, Um, ek denk amper, hy gaan vir ons ja, hy gaan vir ons uitspeel. En uh, uh, die liekie wat hy vir ons gaan bring is Player 23 van Robbie Wessels. Ek ja. sê vir julle baie dankie dat julle geluister het. Ek uh, sê julle met een wonderlijke nacht ris Slaap goed, staan morgen fris op en uh, doen wat julle geniet, geniet wat julle doen. Lekker hand. There are 22 mana in a rugby team today one to eight the fourish 9 to 15 after life 16 to 22 the mana on the bench but someone tough is missing someone famous and intense yang this is so funny fun. We set at the game pak hy alles wat hy kan te narkie sy kitaartjie gas braai boerewors en pan and he shouts for lights say boersait i am here for you my span and the team shouts play at 23 we are here for you oh yeah yang yang yang is so funny span 20 for the men in a red we shout for the 23 oh There's a genuine start His name is Jan He's every team's dream Player 23 There's a young for every team His locker is a sacred space To where our Victor runs And there he puts his signed picture Groete van our Jan Spot him at the supermarket, whooped my race a sport As he signed his bum, Kankowski said, I'm never gonna start Jan, Jan, Jan, as he saw so funny spunt Waiting for his turn to gooi, Jan's goes in the trash But Skalky grabs the precious price and adds it to his stash At the shoe store, Jan is posing in his bright new orange crocs And the Oaks can hardly wait to replace their rugby talks Yang Yang Yang, it is he so funny fun. Twill for the man in the red, we sweat for the 23. Is a genuine stud. His name is Yang, he's every team's dream. Player 23, there's a young for every team. It's a story about two men. From different provincial spannen They often did compete to be the main book on the street So they eyed each other's skiff Wondering who's the biggest fan They checked each other's boore wars To see who is the man Elton and young They so funny spun Driving to the game brags with his chore but young drives by and hos away and Elton smiles no more The cooler are just right for them and the struggle still goes on. It's a showdown at the stadium it's Elton versus Young Elton and young is all funny spot It's a story about two mannen, Legends of the game from Gauteng to the Cape will remember their names It's Elton and Young. Oh, so funny spun Player 23 The bokeh makes us one Player 23 The bokeh makes us one